А коли таке буває? Листя жовте опадає, На дворі дощі, калюжі, Не кує зузулька в лузі, Птахи у вирій відлітають, Дні короткими бувають, Вітер плаче, сад дрімає, І тепла вже نِمايه <تصفيق>